Vuvuzela. citește -o și dă -o mai departe. Cât mai departe. Capitela 5 Lav parade cu Circe. Lav parada 5 pentru viitorimea guvernului daice de ziua închinată drăgostirii dragobețirii și rostirii de bocode, conform vechilor mode de pupincurare și intrare în colectivă. E lav parada la care fiecare sclav își caută con-sclava să corească conclava din guverna de PVC cât mai grandilog vace el, ca la vece, și cât mai grandilovacă, ia ca la vacă. Și un triumfale din Burice, să se retorice pe aici, că care îl iube mai tare pe boc și că care mai moale. Și desilă de milă, mițilă Sfântul Valentină. Și pu pu! cuprinși de o bruscă Daniel funericeală, ce da în cufureală și în, de ochi, de atâta admirăreală de bococ și bocaca, hoardă de barzi și barde cu același nărav și același love story. Vin la pupin curat, curat dragobăț, halal învăț, măsesc contraatacă încor la primul hu al lor și le ia, ia hu așa că primul hu lor n-are spor fiind dragobete pora le încoră pe fete și că de Valentine altă poră le încoră în halai și ce dacă Zică ce vor. Zicând așa, se și subînțelegea că ar fi zis și ceva despre cum că e demo și un fel de Sanremo noi, și aici le poricile îngroaște vocea și o prelungă cu accente latine precreștine aproape, scandând scandări. Ne iubim! Marele mai mare, Emil Bo Băsescu, ne viitoru Și Eva viitorimea, dacă e așa, am Și și-l iubesc pe chior, pe limba lor. Mai mult uh, jargon, se băsesc, se purică, se curesc și se decuresc, care va să zică într-un cuvânt, se valentinesc. E ziua mondială a iubirii de băs. Pst. Să se campedelească de prea iubimea băsească, odacii băsofoni, link pavelele și clanțele de la Cotrocene, la Palata Victoria, în peregrine, ducându-și crucea între cele două să trăiri de bine. Trăiriștii se peregrină pe vine, unul în curul altuia, cu ochii plin de Valentine, și așteptând să ia aghiuza, sau braca, sau Nichi Percea sau vreun Daniel funer, acest băiețaș, cu al lui, țucălar călara lui Boc. Că stând patron la el, la palat, în sala de întronare, a avut o scripire de genialitate. O revelație într-un moment de evrică și vuvuziți pe intestine. A zis că cică, da, cu zice că nu, zilele sunt zile de Halloween și de weekend -e. Adică toate-s valentine. Cu funcție vuvuzativă colectivă. Adică de trăire într-o slăbire și de mulțumire pentru să trăire boc. Și-a mai scremut o idee pe loc. Fericirea unora e suferința altora. Că unde libovă nu e, nici alt ce. Parcă îi și văd guvernocii slabi și slăbiți de dragostea de țară, mici roici, așezați pe burte a patra oară prin cotro curte și călcați în picioare ca niște cați, aducători de noroc și de bog, Că și bă s-a vorbit de guvernul eroic care, deși călcat în picioare de popor, a tractat așa a zis? Așa am scris, sic. Țara, prin criză, cu toată dragostea. Așa că să trăirea de bine să fie lege Literă de lege. Referenduma. Să fie literă de lege, referenduma. Realegerea, iubirea de Escu, bătute în cuie. Și în caia. Că parcă Dragobeta asta cu realesul la Congresul am mai auzit-o. Fierarii, vin în armați cu baroase și coase în chip de lănci și mânii proletare cu steagă dintr-o tigaie. pusă în vârful unei frigări ca țeapă la proțape și fac muzică cu trei sferturi de clopote și alte sferte chimvale și fac vale, ca pe stadioane, că erau instrumente muzicale, guvernamentale, oficiale. Și ca orice bugetar, intra sub legea Bocciome, caută să scurteze viața. Fustele? Cu 25% și limba la limbute. S-o mute? Sau să le Ute. Democratizarea și reforma sexelor de abesexe sunt un proces complex de prescurtare de organe și de ciomizare, bucată cu bucată, până ajung toate la dimensiunea piticoată, etalon de stat, când vor fi toate stase nu va mai exista pericolul ca să se existe și altceva. Prima etapă e trimestruală, 25%, și e prin castrare în rate lunare. Sau din of și din prosternare melodii atriotice de of și de jale, și cor de Fără corul de corale. De ce? Pentru ce, așa. Salut, voioși și așa, salut, voiase. Cu voioșile noastre. Și binevoiesc, binevoitorii, cu voioșie binevoită și cu vioșie să trăită bine. Bineveniți pe la palate, bineveniților, ca să dămoaște și iube la lude. Au dar. Dar, la laf parade, mai e și busculade și se mai și stampede când lumea se și repede, în repede, în mai repede, spre pede. Lava noastră e și mândria. Din cauze multiple de o nereușită sau mai multe de nereușite, ca de exemple, că capra vecinului nu vrea să mai stea capră și acum se dă iadă și că toate oiele din oime vor la batal, nu știu de ce. Și în plus, și s-a redus și postul de văr primar și taur comunal și a rămas vacant, așa zisul vițel de aure. Că dacă golea golește și belu belește, Boc ce curve de sacrificiu pregătește? S-a mai făcut tăiere și la o belitură pe care o tot belește și o răz. Dar ea ia, iar revine la post. Taman boc. Cu același preț de cost și vioiciune. Taman boc. O dai afară pe ușe, intră pe alta. O dai pe acolo, se bagă pe dincolo. Că-i băgău, băgăreț. Și zău că-i bine să ai un băgău. Tama, ca care s-a băgat în toate guvernele, pe lângă făcăleț. Pentru băgăie pulărei, se bagă legea băgării la apă, cu picioarele în ligheane, cu apă. Ca zis, băsesc cu unsu, de față cu poporul lui, îmi bag piciorul. Și căci că le bagi și la bagi și băgițe, e facere de bine. Că ce face omul cu mâna lui e lucru manual, ieftin și curat. Curat, murdar, cu ane bese. E un echilibru între rase și sexe, de același calibru, și o trecere firească continuă spre un echilibru multiplu de facere de bine. Eu la tine, tu la mine, în limbi la tine și în limbi la mine. Aveți grijă să nu faceți limbarițe. La ciocumic că vă castrează Boc și limba și face și o economie la mâncat. Rahat. I-auzi? Auzind decou prenumelui lui Boc, în aplaudometru se aud o pluralitate de aplauze și o minoritate de pauze și alea atâte câte sunt se aud din ce în ce mai tăcut. Aplauzele pluralității sunt pline de prospături și vuvuzele virgine și cele ale minorității de vechituri de talcioc și benere ruginite întoarse din Siberii. Boc! Un fel de suroga de berii e super conștient că procesul de omogenizare socială duce la o demo creație totală și mărește interesul pentru târna fese. Ca să nu decadă în liubove de sine și alte narcisii, se împart salopete move și flăcăruici violete la băieți și fete non-sexe, de ambele sexe ambe portocalii, până la gambe. Că de când bossu, Bocu băse în lav mare, toate sau aproape toate, merg ca unse. Zice-se. Cetățenii de culoare, cu fese de un tricolor portocaliu și de non-culoare, albi și negri, își schimbă brusc toți body painting-ul în gri și, și nu mai pot fi recunoscuți în acest amalgam poligam de din ce în ce mai mulți datori la din ce în ce mai puține de omogenie eugenică și sterilizare. Spirite vuvuzelare. Să ne mulțim. Mulțumim, bebe! Prin înmulțire asexuată. Prin spori, caporii. Și spore, caporele. Iote te o rasă curată și pură. Mai ales cele mai purii și rase de jur împrejur de cur. E un stat nici cal nici măgar nu știu ce-o fi vrut să spun aici, cu indivizi hibrizi și individe hibride, fără habare de vreo discriminare de rasă și specie și religie și fără sexe. ca acum ea a doar băsele, să-și o vigoare mai tare decât nu o mai are. La restele dă areste și ciuciu, navă, ciuce și canose, să se canoseze că ca orice instructor auto-autorizat, Băsele s-a autocanonizat și s-a cam re-autoproclamat Mare Cârmac. Cam de când și-a legat chiloatele pe Catarg, drept de Getodac, că și bocus s-a auto-legat de Bocatarga lui Costinească, din Costinești. Ăsta e un nulescu printre ești. Tot la undalelu Băsescu era un carnavale în care gândaca Boc era o parodie de scarabeu adaptat la epoca de baligă și de stat la stat. Dar era un pedeleu necomestibil, ca și Băsu. Că ce me -mi mie Bocu Băsit și ce me -mi mie Băsu Boccit. Tot un bebe și tot un drace. Că asta e buba, europeniștii zic că dacă ar veni mereu câte un mereu, s-ar mai schimba puțin penajul și dresajul și-ar mai lăsa ăștia mâru și ciocul mic. Na! V-am fă făcut ca Sunteți toți egali. egali mici și egali mari. Într-un stat pur tovărășesc. Cu un singur cotucător de tur mă și conducător, dirijor de ceva. Statul sunt eu și cum sunt eu e statul pur, state neomogenizate după chipul de tiranozaur din epoca de aur. Doar așa nu se va mai exista vreun pericol să nu existe și altceva, mai puțin, băsicol. Partidul pur pur și simplu, partidul, fiind și cam singurul cu P, mare, de la p președintelui, care era cam ca un guru. În partidul P intră în cârd, cântând, toți oamenii președintelui, adică toți p, puleții și toate izdele dotate de la natură, cu oarece defecte de organe sexuale cât de cât certe, care și ele încep cu pâuri, că pâui la putere, pacii, în mod drogane, unde e curvărăsia mai mare, se primenesc de organe și izmene și primesc uniforma unisex portocalie și îngeresc, adică devin ca îngeri, fără sexe. Deși nu e prohibit în mod explicit în acest colț de rai modrogan nu s-ar putea face sex nici pe bani, nici fără bani. De cât oral dacă e birou oval, oricât s-ar vrea de cât sex cu același sex. Fiindcă toți sunt unii sex. Eu nuci și eu nuce, păzind ca niște vestale, bășinismele și sofismele cezare. Pitie e un ventriloc de boc. Care le traduce că iubirea de cur de șef, se poate spune că șeful șef și în curugole, nu se poate spune decât atât cât se poate prin manele cu curelate și îmbrăcinate. Și tot el le retraduce în dulcea și melodioasa omană vulgată. Băboacă, fi bărbată și ia taurul de coarne. Micu Boc, fiind încă minor de mic, când s-a repezit în Iureș, n-a prea ajuns la unde și-a propus. Și-a pus mâna pun sticole. Și-l test piculat din mers. De se uita lumea ca la urse, când fiind tocmai concurse de care e cei mai mari și mai tari tauri comunali. Cam toți fiind suspectați că au înșelat-o măcar odată cu alt harem pe Mimosa din guvern. Am zis uh, guvern și am scris guvern, dar de citit se citește tot harem. Era clar că nimeni nu se aștepta să participe și bog la fiesta asta, că el nu își putea deșela nici nevasta, pe care nu mai avea trăgând de mult, cam singur. La jugul conjugal, cum se face? taure? e dar avea? Ave! Noroc, porcesc! era gata să ia în coarne pe oricine e împotrivă și pe oricinică e împotrivnică. Dar avea noroc că nu era nevoie, că toate trecea întâie pe la băse și pe la cârmăcia din cotrocie. Deschid o paranteză mare în paranteza mică. Naibă să-l ia cu naiba soia și cu lască vestul pe naibu să tăia de acilea se se destul de bine. Acuma, dacă ar fi să-i dăm crezare lui Viladante, Dante, că la poartă scrie mare Cave Canem, pacia sălășuia Draculul cu Dracula lui și drăcuia ca un satan tutelar, drăcuind, diriguind, sătănind, întreg pe de tartar și gănie ca la ușa din încotrocenie, înainte de utrenie. La cazanul lui Borila, e un sarsailă de șeitane cu un polonice în mână și de la cap, în rid drăcesc, și îl beștelește pe drăcește, că nu era o limbă prea grea. Toată drăcimea, adică toată pulimea iadului, bătea îndrăcit în tingiri, în darabane și în tigăi, pe ritme îndrăgit de manea. Inclusiv percea aia de mucea cu fețe de boureni, care fac drăcușorii de mici. Cine nu bătea era ăia de dincolo de gardul de sârmă ghimpată. Că ne-ntodomii fusese rășii, ci că oarecum niște om, dar mai ai dracului că n-ascultau nici de... nici de... doar de talpa iadului și doar atunci când era cât de cât în stare de trezie și nu se referenduma în contumancie. Acești netodomi coaliți erau buni motoriști, că întotdeauna ei făcea guvele și avea grijă ca motorul să nu se gripe sau să nu intre în crize. Nu erau elemente șovăenice, așa că băgau la cazan orice, iar în caz de referende ascultau de încornoratul cel mare și nu se duceau la votare. Vorba unui bătrân, Dracul, fără băse, acest tărâm n-ar mai fi la fel. Și n-ar fi deloc. Râmă? Greca sunt, non legunturi. Nu încerca să înțelegi că-i păgrecește. Și abia după vreo 20 de ani o să înțeleagă și un palumpii că lângă un cazan de țuică, trăim ca-n miezul unui evaprins. Bocu făcea politica zilii conform Ileca, împreună cu alți europei de seama lui și drăculeți dănileți, dar și draculi un pic mai maturi, și calcula ce aia calului să mai taie și pe ce paia măsi să o mai pună bine. Că Biblia, în interpretarea sa, e un fel de cama sutră cu enumerarea tuturor indecențelor și pentru separarea Putelor în stat, Boc a pus gard. Și ajunsese pe acolo ca să ca un pui de boda proste mai deplâns ca un stolo, că din turnul lui din filde și-și lăsa în jos cofunie, cascheta, pe care cine știa să citească, citea: Date o bolum Bocum, că chiar mai încolo, puțin mai pe lângă gardul iadei, la loc liniștit, locul verdeață, e un loc de mea culpă, marcat cu grafiti pe zid, cu o cruce și scris cu gotice. Loc de dat cu capul, aici e coadă ca la zidul plângerii, cu cei de tipul că am fost un prost. Dar alătura e un loc de parcare, rezervat. Luat locul, mi a locul, i-am și handicapul pe care scrie Boc. De, Numele proștilor și pe toate gardurile. Nomina Bocorum Ubice locorum. Aici autorul închide toate parantezele, mari, mici, că oricum era prea multe și revine la... Ce zicea? Ce ziceam? A, că Bocuț era căsătorit a Bovo cu puterea și propria lui guvernare, lucru pe care se și iubea atât și se și-o admira. Deși lumea parcă nu prea. Narcisismul lui Boc era secretarul lui Polișinel, dar important era că Băsele știa și nu-i lua oglinjoară. Vorba lui. Fiecare își vede de treabă și de la, la oglindă. A put Boc 1 îndrăgostit de Boc 2. Boc ar mai fi ținut aurul de coarnă pe loc. Încă un tur de pistă, forme arhaice, pistă, pis dă da, i s-a rupt cornul de care îl ținea și a început să curgă din el lapte, că se intra deja în secolul Boc. Fa pentru ce, crezând că e cornul abundenței, l-a închis la el în vlagobert, la gobert, într-un plic sigilat. Pe care nu știu, niște pi-doase cu pi-doase și niște pi-doși cu pi De atunci avem în loc de unicorn un unicoi un gen unic, unicul gen cu un singur coi, iar ciomii, consilieri și experți au propus să se opere această semioperă intrat intrată în istorie ca opera lui Boc IV, Tauromachia. Ca doctore de hormonis cauza, atenție, nu de hormoni spauza, că încă mai avea hemoroizi odată pe lună, i s-a făcut în dar un imne speciale din Aria Torea, doar că erau ide de coride după diezire. Că de când băse bocui bocuie în lav mare, toate merg ca unse și ușile numai scârție când îi strânge cu ușa, că ca mamă teme că se pune de niscai recvieme. N-ai teamă, că ancheta DNA merge ca unsă în toată țara și unge cu catrane și de le merg fulgii, iar un tof cu flacăra movlă face poște la picioare și pârle cu făclia democrației, scenă la care toată generația pasoptistă din vechea gardă aplaudă și bisă Grosomodo, micile filipice boccice, ori boccine, împotriva celor 300 plus și de nărăvași abrași, de ambele sexe, au pregătit intrarea unui și mai măreț sergse, cu bice și ciure și alice, să-i biciuie și să-i ciure. Și înființarea altor termopile, pe județe, cu mai puțin baron și pile și mai multe nonsexe, sexe Ex-se buldogul pede. Fidus bocus, însoțind ca un copoi gâsc, fidel cast. Halimaiu și pornind din bice, arătându-și bicepși, un adevărat tot model de zel, vuvuzel, cu profil de PDF. sus numitul zeusel, alias boc, e monofil, că îl iubește doar pe băse și e fin. Arcades Ambo de la capitalismul de cumetrie s-a ajuns la capismul de botezărie și paparudenie, și toți filicioși și de pupăcioși de cure se învâr pofticioși prejure la nășit. Infinit. Că băsofilul cel mai omofil, adică iubitor de oameni, e chiar acest ciom, sui suigenerise, și turcofil, și anglofil, amerifil, negrofil de, plus mare bocofil, Amicus humani generis, mai puțin rusofil, așa zice el. Dar cine știe că doar nu o fi doar uh, pion aerican. Zice se că pedefilii, iubitori de pedeie, sunt filopedei, filopudei, filopedefili din naștere și fiecare discipol și polă e un alt ego al lui. Fin și fine băsofile, pedofili, caprofili, într-un cuvânt adevărat și adevărate, filobăsei și filobăsele de 24 de carat. Se scandează îndelung pentru un băsescu, care umblă de gât în lav mare cu unul, zi zic, Emil nu știu cum, parcă de-a de boacă din răchițele. Dar gâscofilii, nu, asta nu, că gâștele ale lui Boc și la lav paradă doar Bocu și le promenadă. Că asta e filaftia lui, e prea filo, de fil. Și are spirit elefantil, Boc e filofil. Bă, nu-i chiar deloc un filoboc, mai mult decât atât, e cu atât mai puțin bocofil și doar din profil, când face fil, fil, de când a pozat pentru moneda, de 5 bani, 10 bani, ajutor pentru găscari. În schimb, Băsescu e mare, bibliofile. de când colecționează o carte de cătărescu cu poze. Că a fost un schimb de replici dure în Olimp când Beizadeau a vrut să-i bage doi trăienii în ultimul număr din Play cu boi. Vorba aia. I love Manela și pupincureaua muzică populară sau poem simfonic. Trăiască manelele, că ne aduc lovelele. Trăiască și nașu, și nașa. Că ne-a botezat odorul, și fina, finu. Că știe ne-a de ce. lasă bă că știe. Virtus post numes. Baniliștii fac toți banii, mai ales în anii de crize. Că atunci cântă criza. Aseptică și inodoră. Că banii n-au odor. Non olet. Și trec din mână în mână, ca cel mai sexy simbol. Non licet omnibus, adire bucale. O altă sex simbolă fără sex e boc, admânat ca o ștafetă de la guvern la guvern, boc. Ca și banii, care n-au decât propriul lor miros. Boc nu miroase a nimic altceva decât a boc. Că era certat cu apa, că-i udă, și rubicondă, și cu săpunul duru. Boc, acest mic univers loco, care nu ține deloc de mamă și de tată și de cer și de totem și de căfărure per moral și un model cultural, se duce dracușa în dramaua și chere maneaua. Adevărat? Fie bine, zice finămiu de la facultat, ne-am procopsit cu de toate tot neamul și boc este în fundament, fundamental oman, geaba face fețe, fețe, că e un hom cu două cure în funduri. Acest cure, un alt reper, capac la un cazan, dezmoală, păi nu-i șeitan? Nu, pe că hazna lui goală. Nu-i potop, nici ropo de parai, nici euroi, nici dolărei lichizi. Că de când cu ploaia, cu cârnați, toate ne merg de-andoasele. Tot mai mulți cu bani dezertează la Olten, Dar geaba încearcă din Cămilă în pasărea a muta. Că ni s-a cam oltenizat, otevizat, toată țara. Și ar cam fi cazul să se brenduiască prazul. Între băsoterapie și bocoterapia de șoc, ambele melo, de ambele sexe, omanul și neacamaru se mai bericește, se mai manelește și ci că trăiește cu totul și cu totul fe bine. Între timp, piticotul e cât de cât voinicos și mi se dă bărbat. De stat, când nu e nimeni să-l audă, și mai ales după ce e ales Când? Nu-l vede nimenea Și lumea plină de naudi și navezi care fac naveta de la naud la n și de la nu-l văd, nu-l aud. Înapoi, la Caracat, care a declarat că uh, cariera uh, politică meteorică a lui va fi luat în sfârșit-sfârșit păcer oman abia în guvernele Boc 5, care era pline de boci dar fără Boc. Din greșeală la publicarea în monitor fusese omise două virgule, un căcățel de muscă, cuvântul Boc și niște puncte-puncte. Da, până să ia sfârșit în sfârșit, mai era încă un rest uh, din... Uh, se lui Băse și era lui Boc. În rest, Boc e cum îi spune și numele. Un nimic cu limba de un cot, lucru pentru care e așa și de iubit, că linge tot ce atinge. Cocam cam dase pe interese și se ținea de mi dase, că tot ce atinge Boc se transformă în Boc. More maiorul și începea cu tangere și alte ETC, deși nimeni nu îl băga în seama, atât era văzut de nul. Dar la primele 4-5 guverne a adus circe și alte baliverne cu circării, acrobații cu acrobații, jonglerii cu jonglerii, claunii cu clovnerii, scamatorii cu scamatorii de hocus-pocuse și hocus pocus Într-un cuvânt vorba Băsescului hocu pucu, n N-avă-bocu Cu norocul. Și uite așa, și-a căpătaș cu Boc Dreptul de a avea Ave. Și el o manea De la un alt copil minune Al secolului XXI. Și Robert Anastasă Care n-a putut participa Azi la paradă, Că cam mirosea parastasă Că cât e el de gigamanelist, tot s-a constipat când a auzit de taxa lui Boc pe Manelat. Plus că se cam auzise că coridele și luptele de cocoși vor fi interzise. Păi doar maneaua, terapia, mai poate salva omania. Ca unde manea nu e, nimic nu e. Țara se salvează de FSN. Prin lava de țară și tot mai multă iubire de băse e boc, mulțumim bebe de pede și de hectare de lav parade. La la parade e din ce în ce mai multe și mai dese și mai profunde și mai ardente, e tot ce nu se poate exprima prin cuvânt. Lavele dintre domnul premier Boc și domnul președinte băsesc cu se revărsau ca niște artifițe strălucitoare, pe cerurile celei de-a patra Republici Omane, atât de superorbitoare și înflăcărătoare, încât pârjoleau tot cele stătea în cale cu pârjoale, inclusiv cenacul flacăra Violet lavele dintre tov și tovă avea sclipici dintr-o flacără movă, care se învioleta. Ca așa iubirea, care mi e tot etece și aduce vot după vot. Îl vezi pe celălalt mișunând prin palatele de pătărâmele celelalte și cum se asemină cu zice sals că tu ești făt frumosule cel frumos Mutandis Mutandis Apud Alt Escu că într-o așa o istorie e nevoie de cel puțin doi și cuplul prezidențial băzbog așa și era atunci chiar dacă dorm în pate și în palate separate, dorm cu bulbuci dorm boacă ca venecanes ai grijă să nu cazi din pat, că dormea, po dorme-o ca o vulcan, ca mic și ca niște vulcani stinși noroioși, cu noroaie, zoaie, mâzgă, pucioasă. Asta amintea de puciu care avea să vină că căcioase sau asta cam pute. Dar de fost au fost prin toate. Și în băile de la puciu, plus la pucioasa băi, și nămoloasa, că se făcea din bule, citez, producția de bara bule e afectată de secetă și de sulfini, sulfinoși și urât mirositor, de bășinoși, în băi, de soare. În rest, mai curgea și lapte, și miere, și bere, dar și fiere, și catrane, și zmoale, specifice epocii băsene. Mai apărea prin decorum alteori tot felul de stoli. Dulce e decorum acest casanov, mov și chel care le scotea pe violet pe năr și pe gur. Tot ca el. Nu poate fi decât celălalt traiane, ăla ungurean, alt bocciu în fața acestui Marea lui Dragoste de bog pălește și iar crește și creștea într-o zi, cât alții în șase. Și venea lavele val după vale din lave, ca niște râie incandescente, atât era de vulcane. Doar la vulcanizările pe Petru Vulcan se băgaseră în concediu medical de Țara arde și baba se piaptăne și în loc de osanale o dădeau pe Amane, Amane, ama, da, ca fiecare omane, oricât ar fi de amane, devenit tot venea să se închine, că asta era forța și într-un fel și bunia partidului, drăgălășia și dragostea de omanul nou, nou oman, amantes, amantes. De atâta lavă prea creștină, Întreg tu era o lavră. Aproape la fel ca Marea, ca Biserica Neamelui. Apropo, MBB, Marea BN, și la fel de neagră ca Biserica Neagră, ctitorită în Dracula parc de Draculul celălalt. Aici nu se ținea un discurs anume sau o slujbă. Aici se dădea la pomeni orice slujbă, că popoartă chiar scria Lăsați-vă papucii la intrare. Urma poza cu spânul și motovelo. Oricine ar fi, iată stăpânul. Este, a fost sau va fi. Asta da, dragoste. Chiar să vrei să lași. Nu te lasă. Nu vă lăsați. Nu mă lăsați. În iconostat, acest băsesc al neamului oman, care ia chip uman odată la mai mulți ani, nu era reprezentat cu tradiționalii spin, nici cu trandafir, dar era îmbrăcat în costum național popesc și aura tradițională care o dădea de pomani și pomance, credincioși și prea credincioase. Pomanii, adică omanii de rânde, vedeau curgând dragostea creștinească față de popoman. Dragostea de rude nu se vedea, dar se auzea curgând, în bănci. Lava pârjolea așa, dar și după cum sufla vântul, că aproape pompease popomania și pompierismele din uie nu răspundeau la unu-doi-doi, nici în week și nimeni nu se, pompieristic vorbind, amesteca în văvulare, nici măcar amerușii, ca așa era de lav paradă era și îndeplinătate de lave, de decât că pe undeva aproape în underground -ă, larve cu chipie neportocalie se ascundea cu invidie și dușmănie de indivizi iubitori de grie. și aruncau cu chipiele peste garden în curte la palate ca niște larve ce era niște deja ordinare, căci că, auzi, matale, băse e un eronic incendiator de romi, ca și alți hitlere ai vremilor noi, care au dus incandescența printre zăronii din parlament să-i purifice la foc mic. Acesta fiindu-i și gibraltarele, dacă o fi să rămână așa istoria, asta cu să trăitele bine. În miezele unui ev a prins. Breacu că nu băsele, ci un alt ins, pe nume Boc, inventase ghilotina și prafele de pușcă și îl băgase pe sube și pe subte. că peste gard se scuipau și-și aruncau unii în alții cu chipie de hârtie și pălărie de paie, fără alte goodbaie decât uh, hai, pa! Ba socrez, Eu Iute cum cură la cure! Și într-adevăr, așa era în era lui băsenboc. Muzică pop. Omanii se încură la cure. Că le place să se încure, se încoră că le și, se încolo, dică în cor, se încolo, la cure, de să trăit bine, dar mai încolo de răsună valea de colon veniți noi și de colonei voi veniți cu noi și de venetici pripășiți aici, direct de pe columna lui Băsescu și răzuiți de pe colonul lui Boc. După ce încep să se încore în colonia penitenciară, pe care cu mândrie o minim și o numim Dracula Magica, Coloniștilor le mai place să se încolo și să se încoace și când se plictisesc, inversesc și se încoace și se încolo. Dar oricum, din orice parte i-ai privi, tot arată prea vii și parcă prea mulți. Se duc decât vin și țin la cure de slăbire din ce în ce mai puțin. Nu cumva ăștia e plătit să stea la coadă în locul altora? Că toată copilăria mea e plină de dăștea. Codiști, care de nu se știa cine pe cine codoșea. Că era o întrecere stahană și nimeni nu voia să rămână codași. Vorba a viitorului Băsescoman din clasa 1, care prefera el însumi să fie prim în răchițele decât al doilea după roman încheie, așa zisul citat, închipuit, că omanilor omănoși le place să se împore gaga lăgioși ca să vadă cât de bine se împing L-a spovedit de pomană, piei satană, și le-a scris note informative. Bă, zice el a cu capul mare, Dă ce vă înspăimântă întunericealele din nume născocite ca Dracula Park, Fluvastic și alte inferne imaginare cu duherele? Dă ce bre? Că pomanii veneau să se înhore la orice cură, de orice natură, de dacă era de pomană. Nu prea venea ei la pomene electorale, ci că, dar personal cam amândoi nu numai la cure de slăbire. Altă enă. Ea mai slăbește nebă cu curele de slăbire. Ca să scape de ne curăți și necurați. și să se purifice, să nu fie păcătoși, să fie curați de păcate. Boc și băse le era ambi pur pentru toate. Pentru membron și membroane de partid și cotizația la zi, boc vin de indulgențe și dă din cap că nu. Jucă rolul de mic Blajinu. Că bă, se făcea păduru și vrea să-i curețe cu ciuru, să-i ciuruie, să-i... și să-i mai și... Proba cu ciurul era și e cam așa. Bă, se anunță proba orală, ziua și ora H, își ia ciura din cui, că îl ține mereu la capul patului, ca buzduga zmeului, și se așează în patru labe în poarta cotroceniului în poziția sfinxului, pune la curciuru și dă drumul la ciurit, adică începe a abese prin ciur din toate răsputerile și zice Ghice, pe unde iese. Pomanii se repet fiecare. Ăl căpici, pici, Ăla că picea, altul ce că picișe, Ăla la altul că iote pe aici, că uite pe colea și tot așa. De-ai lui târcolea, îl târcolea și proba continua până se făcea noroi în poartă. Cum unde? dar nu la noi. Treptat, unii cad. Alții cedează nervos, alții cera zile, Altora probabil li se pare afro, diziacă, și mai vor o etapă de departajare. La finale, Băsescu trage linia, numără pe degete, pe câți i-a înciurat, citat. A fost ciuruit X-ele. X-ele e. A fost ciuruit Y-ele. Y-ele e nu e că ăla nu știe să se îngrece. A fost ciurit Z. z era ultimul pe lista scurtă, deși figura ultimul. Și ridicând amenințător un deget arătător, în stil heavy metal, continuă. Și mulți alții urmează. Am încheiat citatele și mă bucur că am apucat să o fac. În răstimpul ăsta cât am apucat, mameluți și mameluce în sutane portocalii și sutiene asortate cu adidași, că delnițau mulțime mormăind în latine. Favete linguis! În paranteză fie zis, asta era doar uvertura. Că la parada Victoriei, de la palata Victoriei, de după război încheiat cu victoria lui Boc 2, asupra lui Boc 1, se cam defilase cu scalpele la bru, și cu limbele dușmane drept mărgele. Discursul a fost întrerupt de o murmure de aprobare și un fel de slavăție traiane. Formulă semi-eligioasă, mută, cu care omanii se închină la prea altele cel și la același timp sfântul cel mare și cel tare, conducător de popoare. Dacă o fi adevărat ce se spune, în curând și de alte popoare, ca să nu se simtă segregați cei din țările non-uie. Cealaltă formulă pomană, dacă o traiană era și e cu boda proste, boda proste, spus la orice. Discursul și-ar fi urmat cursul și-ar fi continuat, dacă nu s-ar fi scandat îndelung pentru pace între popoare. Și silentiu, Semn că purimea știa că mai urmează ceva și că acel ceva și-ar fi dorit să fie fără ruși, de pluși. După care tot acolo șică, urmează caescu să zică Liniște, tovarăș, și să le ceară ca să le dea ceva, puțin, da' bun. Non multa, sed multu. Bine ați venit la lav paradă, ținând cont de faptul că omanii ca și homericanii Vin, oricum. Vin. Eu propun să vă pun impozite pe vin. O taxă Robin Hoodă pe venit la. Era o Robin Hoodă de, de nemaipomenit. Venitura era esența transhumanței. Deja se simțea în aer parcă cum se instaura domnia terorii. Acest regim dur. Și așa o cură păvenit nu se mai existase de la alunăstase. Non possumus strigă toți, în afară de cei care strigau nem tot oameni. Cum adică să oprești tu dreptul sfânt al omanului să vină să se închină la icoane? unde să se ducă? La alahi? Că din toate regimele precedente doar venirea și plecarea importa. E dreptul nostru, a priori, asta e o barieră în calea venitului. Așa că taxa pe venit n-a rezistat nici o zi. În aceea zi, tot astăzi, s-a făcut adresă la monitor și a fost adresat un nou speech poporului oman de pe aici, de pe Eden Arena, că se promite, ton solemn, recitativ, o nouă era de trăit și mai bine. Le homines id, quod volund credu Ținând cont că suntem dispuși să luăm dorințele noastre de realități, Băsele și-a asumat rolul de icoană și de iconar și de enoriaș jucător. Popoman, popoman, popomanii mei dragi, a evitat cu grijă dragi tovară și preteni dar a dat-o pe mai o poponei. Nu se mai dă pomană și pomen la niciun poman și la nici o pomană. Punct. Din inerție, o mamelucă surdă a început să aplaude, că mai era pe aici, pe cola câte un perpetum și câte o perpetuă, rămași din era lui Neanicu, și să dea glas, la de cives. Continuăm de la penultimul punct. Împreună cu Bocu, am hotărut imp că impozitul venit se abrogă și în locul lui se introduce taxa pe plecat. Deocamdată taxa pe nevoi se amână o lună și creditul de nevoi personale mai apoi, în schimb se reduce taxa pe penis și pe taxa pe lins. Așa cum s-a promis, se face vernisajul la ultimul lot de mănăstire într-un picior, ghici! Și s-a deschis un nou perete de linz, cu fața spre sud-veste. Inaugurată peste tot, a aput fabrica de ciocolată. Numea rotat cu boc 4 spre 5 scrie în bold, lingeți aici. Urmează un număr și o serie. Așa că lingeți orice băieți, nu mai lingeți, și iconul cu Băsescu pictat în 3D de colonei iconari de la Mănăstirea Secu, conform acestor maestri popotari, toate subliniez, toate obiectivele sătrăitului de bine, au fost atinse. Că sunt imagini iconice, ușor de atins și mai ușor de lins. Exe, v-am promis mici și bere, navă, la fiecare, o poză cu mici și bere, la lins are într-adevăr gustul de mici și de bere promis în reclamă. Inclusiv iese fum de grătare, din rama în care e înhămat iconul și microfonul. Se dau poze cu like, imagini de lins, că într-adevăr bananele au gust de banană, murele au gust de mure, pilaful are gust de pilaf. Doar iconul cu o stropelă are gust de înghețată cu căpșune și nu știu de ce. La ormerie. Toate pozele de au guste după cum le și numele. Iconul cu conul Ionu e cam șters de cât a fost lins. Alunanicu e cam ciurit. Alt icon mai ușor de atins e în playboy cele cu chiloate comestibile. Poza cu boiancița are deja imaginea linsă așa că v-ați lins pe bot. Poza cu rița e s-a prescris, iar cu anastasa s-a scurs și e în curs de renovare. În plus se ling și imagini imaginare. Dai cu zoom plus sau minus și vezi ce n-ai mai văzut. În viitor sau trecut. Noua lucă, al udră, e atât de afro, disiacă că e pusă pe tapet comestibil, atât la parlamente cât și la jur prejur de cotro, palat, și de veche la onoarea de familiste, cum necum, e chiar el, Motanu Azorel, că nimeni nu pișe gardul ca dănilețele. ăsta e lingă cu limba mai moale ca curpapirele. Spre final, discursa amintește că Republica RPR re re e garanțiunea tuturor drepturilor dreptilor Trăitor de bine trăit. Și trăitor de trăit bine. Și că până la următorul referendum se va și legea de murături, altă nea. Adică, telea că nimeni să nu mai aibă dreptul să-și plătească datoriile la bănci și la TVA. Bo, gânditor, în gând, se făcea că îi zicea: Dacă e așa, de ce nu se face mai curând, soro? Republica, Greșea și așa, în Dașia. Și Băse, rememorând momentele tragice de când cu făclia și democrația, aia de după Paște, îi răspunde că nu-i răspunderea lui și că s-a cam săturat poporul de tirania Bocului. Și le-a pozele cu Boc, care are în cus de de toate. Din raport s a omis că Boc 2 a făcut toxii infecția alimentară de la lins Boc 1, că Boc 3 e alergică la Boc 2 și Boc 4 și că toți patru au făcut pe rând diaree de la Lisul Boc 5. -ul. Și a încheiat cu lacrimi lui de crocodile de nile într-un mod cât se poate de neferic. Că i se citea o suferință dureroasă pe față și o bucurie băse bucuroasă în, pe la spate. Și Dumnezeu să vă apere de Boc. Că de dușmani mă apăr sigur. muzică său. Rezultatul a fost o zăpăcificare și mai mare a maselor populare omane, că unii lingeau poza cu gust de de toate, alții scuipau pe poza lui Boc, alții veneau, alții plecau, alții stăteau pe loc, unii mereu aceiași aplaudau fluturii, deși fluturul se făcu că nu pricepu ce și cum e cu pacepu, căci când că în viitoarea curicului vite, la întrebarea că de ce l-ai pără pe boc, băsele ar fi având de gând să răspundă, fiindcă nevastul meu nefast, nici bănuit nu trebuie să fie. Probabil în ideea că ca orice femeie, boaca simțea că este tradusă sau că urma. Plaudite cives, își îndemna Băsescu Băsescarii, încheindu și la parada. Dar acum l-am prins cu alta. Ei, drăcie Alta pălărie. Altă, alta. Era, era cam de pe la începutul sfârșitului lui Boc și toată dricăria pedelie se învălmășea într-o devălmășie de zoc poc și eu Iotsochi împinge că ai fi zis că de-atâta a băsomaniei a început țaratul să joace și să cutremure o barcă, pare mi se. Comacovea. vrea și ea să se facă piloată măcar o zi, să cârmăcească și ea, dar n-a avea loc pe navă de o fată mare în casă. Și nici în barca arcă oficială, de aceeași nuță tută. Și de-aia prin pedele cloacă Se fai o cloacă Cele două bocitoare Fane boacă Alu coveiul și aia alu Cocoș Fostă Cocoș Se bat cu mânurile pe buș Și strigă Să mă pupea și Și să... Și să... Cadou e pe călduri Ba, eba le mai și incita Că deja era pe post de incitatus Europarla După căderea lui Boc în decor, după dup, unul 2, dup, dup, de a berbelea crostogol, arca era un șoc, așa numitul șoc traumatic post-boc, de după perioada Comă, că până și Europa știa că bocul era un hopamitică și acum hodorong, tronca aflu mirificul boc miticul trăsese obloanele la gubernărie și fugise cu nu știu cine pe coasta de azure. Sau mă rog, undeva, prin prejur, cu rimă în ur, și din neagra străinătate, unde trăia din alba neagra, epistolea la rude, papa, rude Boc citoare cam așa ceva. Că deși sunt departe pașilea, inima mea a rămas acolea, Era un fel de bisă la plânsa cu dragă stolo. Da, am prea se orfănea că n-are pe nimenea și că nu-i și el, că prea era nimănui de când numai el a guve. Hobbitic al dumitale, zice nuții. Ba, hobmiti cu matale, obraznico, zice Moni, nuții. Ba hobbititica ta, pe demojico, ba pamati, dă să zică moni, și dăi și luptă, și dăi și se bat cu mâinile pe buci și... Pum. Întâlnirea de adio și de pa cu boc n-a mai avut loc deloc din cauza ebelor care nu lua pauze între runde. Ca acum se aplauza astea, așa că paurile altă altădată plaudite pese la pese. Urmează în episoade următor războiul celor două elene. Răzver, rezervări pe www.vuvuzela.com